Hogy nagyot hallanak, egy méterről ordított a barátjuk mm. a különbe. Nem ezt lehetne? Hogy Ez tapintatos leszek, mert tegnap önök rászoktattak. Úgyhogy erre, ahogy maguk, mm. úgy én is így válaszolok. Mm. Hát, ha ön is nagyot hall. Nem, nem hallok nagyot, viszont a nem maguk a főnökét nem vitáról, kell, nem vitáról kell kérdezni. Nem, nem. Be, ne, ne, <coughs> nem vitáról kell kérdezni, mert össze-vissza hazudik. Azt jegyezze meg, és ezt továbbítsa, a választáson jól meg fogom verni a maguk hazudós Tucci-Mocsi Tétova mama kedvence főnökét viszontlátásra. Elvállalja a vitalskarácsony Gergelyát? Tehát lesz szarlós karácsonyita, majd benne oda, ahogy karácsonyja. Válaszoltam, uram, ne molesztáljon! Tehát annyira gyenge, annyira gyáva, hogy elbújít az egy százalékba a tisztronok Válaszoljon Karácsony Gergely levelére, nem ne zavar e jól Jó, nem válaszol Minden nap más e-mailt küld a maga karácsonya, össze-vissza hazudik, tegnap azt mondta még, hogy minden feltétel teljesít, az ATV-be bemondta, ne szóljon közbe, az ATV-be bemondta, hogy egy ott lehet, azt is mondta, hogy minden feltétel teljesít, a maga haverja éjjel-nappal hazudik, ahogy a puzsér mondja, mérkőzön meg, Mér, mérkőzön meg előbb, mérkőzön meg előbb, mérkőzön meg előbb a fuzsérral és a derkivel. Ne tartsak fel minket, minden jót kívánok! További jó hazudozást, nem állunk fejfej mellett. mellett állnak a Most állunk fejfel minden jót Igen, menjen! Mellett. Hát akkor az -hát. egy os Fidesz-szólók szokjára mögé bújba, menekül el a vitalot. Uram, ne zaklasson engem a közterületen, Ön jó? Ön jött ide hozzám, én jött ide hoztam. Tehát akkor választom meg az egyetlen kérdésre, amit feltettem Önnek. Uraim, lesz-e tarlós karácsonyvitat, vagy gyávár megfitamod? 2006-ban legyenek szívesen, hogy az nem egyszerűen talók, szívesen, nem hogy hogy az egy. Száll Béle emberrel milyen türelmesen viselkedik mikor ideges zaklatni a köztetére. Minden jó turam. Tehát akkor válaszol erre az egyetlen kérdésebe, ha már le tartom felnőtt. Kicsoda jött hozzám! magna, nagyon Mert, mert, jól tudja, mert, mert, mert a dugnyel, oda akartak ezen meg a Én ott vártam fel, a de mi oda jött és nem válaszolom. Miniszter úr, én szívem amire Ha a maga hazud műnöket teljesíti a feltételeket, számított a Uram, magának, orvosra van szüksége, menjad a dolgáról. Orvosra van szüksége. Kicsoda magának. Megmondtam, teljesíts a feltételeket. Elmondtam többször. Először is, beszéljen az zuglói egyeiről. Azt mondja, hogy ő mondta az újságíróknak, uram, hogy nem szabad ő kérdez a duplóról, mert nagyon megkaragsz. Az az egyetlen terület, ahol bizonyítani Akkor azt mondja, hogy bármilyen feltétel lehet, minden feltételt teljesít, de közöltem már korábban is. Az Most már egy az előtt, az előtt. Róla, és ott Most miért? Ki? én soha nem tud értek senkit magam elé. Ő küldi ide. Küld ide az, mert állt, az ilyen gyával nyavajás embereit, mint maga, hogy ön elének hagyom békén. És oda Mert levelet akart átadni. Én ott váltom. Magát egy ország utánja, adjon minket így. M kéne mitadni, hogy vannak -e egyáltalán még egy megapes. Utána konzultság el. A maga haverja még azt se tudja, mi van a városban, mert a közgyűlésekbe se járt be. 85 bizottság volt annak a bizottságnak. Ahol a maga haverja ott a erről 65-ről nyíven minden jót viszontlálták. Vagy hogy maga mind nem vitak szépes, egy... azért nem másik karácsony Jó, még mindig ott kaptam, csinál, a ...ne éljen vissza, vissza, vissza, vissza azzal, vissza azzal hogy a közterületen vagyunk, és én ne éljen vissza azzal, hát, hogy maga hozzám nyáva, a nyáva, és azért van ekkora szája, mert nyújtogatta a papírját. Egyhelyben állt a papírját. Na, viszont láttam. Ódajött a tartalmódulána, meg a pontáll. lehetőséget hogy sajtó megy. Tehát akkor nem beálaszol a kérdésünkbe továbbra, ságy fut a vitel, hogy nyáván Rogán Antal letiltotta, Habony Árpád letiltotta. Na, fogom, uram, menjen az orvoshoz. Mit tartjunk? Tisztelt miniszter úr, tisztelt vezérigazgató úr, tisztelt megjel akkor érezni, hogy mindenki álljon a sajtóba, miért hát nem a főnek állít, ki a gyával. Ide ki egy ilyen bolondot, tukálod. mint maga, miért nem üljön ide? Hiagyához, miért nem jön ide, hol egy vitára, hol van karácsony, hol van, nem hívott e meg, Nem hívott Minden nem hívott meg, maga vissza, -vissza, vissza hazudik, maga ide küldi maga, a gyároba, hol hogy nem tud hiálni egy vitára, nincsenek eredményeik, nincsenek elképzeléseik, és nincs Nem megasszó, nem Budapestet szerencsét, nem a Budapesteket képviselő. Legyen szíves a sajtot kérem, hogy akit érdekel, a főpolgármester úr, meg miniszter úr, tájékoztatója az legemszíves álljon be a helyére. Jó, és akkor elkezdjük Köszönöm a tépen! Én elnézést kérek a sajtóképviselőitől. Magyarországon ma egy furcsa világot élünk. Elszorrakoztak minket, de ezek után akkor meg a azt a hogy Én jobban örülöttem volna, hogy a Karácsony Gergely polgármester úr che possiamo cancellare sì politiche